Goizbegin eskolako oporak astelenuntatik goiti eta bi astez, eta baliatu gira bi Euskara erakaslean esperientzien behi hartzeko. Biak hirian ari dira, elebidun eskola publikoetan eta inguru aski erdalduenetan eta lehenik joana bizkaie, endaiako hiri eskolantzira Euskara erakasle demora erdiz, baita ere azkainen demora erdiz, egunon zuri? Egunon. Eta mailaren frantzisena, baina jaundiko eskolantzira zuere Euskara erakasle, egunon. Ego nahi. Maia lehen frantzisena, eh? baiona da ipar euskaririko hiri handiena, baiona haundiko eskola, zenbat e, ikasle zure eskolan eta zenbat helibidunean? Hor duan, e, lehen maila eta hama eskola eskola behar dira, horrokorki egun eta irurogeita inguru dira eta gutxi gura bera irurogeita amak helibidun. Erdi abano guti xot, beraz, eh? karkulatzen bali madugu, beraz, Euskara erakasle zira, eta ea, ahalen aldetik nola zabil? Beraz, ama eskolan badut lankide bat, badituen atipi eta artekoak alde batetik, eta hundiak eta zepe mailakoak besta aldetik, eta nik lehen mailan baitut zeu bat ze bi, eta zein bat zein bi. Joana, Bizkaien eskola bat ere hartu guke behar bada Ez bi baizik hiru izkuntzek, elkeak kurutzatzen baitut ezan, gaztelerarekin, baita erakin hori ere, horiek oraino gehiago zailago ezaktzen du Euskararen errakaskuntza? Um, ez nezake ezanen zailago bilakatzen nuela, egoaldeko auzek ala ere e, Euskal Giroa entzuten baitute, menperatzen ez badute e, ahunte Euskara ere, e, badut denetarik egia ezan endaiako klasea da, nasqueta handi bat baditut bai euskaldunak etxean euskaraz ari direnak Gaztelania ari direnak burasuekin baita ere frantsesezari direnak beraz niretzat bai kontutan hartzekoa klasea egiteko momentuan edo gela prestatzeko momentuan baina gero jendezak hizkuntzak elkar lagun sent dutela em, orduan zailtasun bat gehiago ez dutuste hala Ez bait ez bada trabak behinan, aberastasuna ere unbait horrela se duzu? Aberastasuna baina asketa ere bai eta bon hitz batzu frantsesitik eta eta gazteleretik orduan hau gortaz uh, dira eta, eta baliatzen dute aski ongi egean Euskal giroa aipatu duzu uh, alaire eta igualeko horrek ekartzen eh, dutena, um, Baionan mailar maiaren frantsena euskal uh, giroa senintzen duzu. Euskal ispiritu edo giro hori. Uh, aski guti uh, eejan uh, Baionan uh, gertakari batzuk bat dira la ere uh, kultura mailan uh, Olentzero entzerumemenuan hautteriaak, uh, korrika ere bai, korgika txiki brezki, ikasleekin uh, baina bestena zorokorki hala uh, ere... Uh, Ez gaitenal, Euskal mundu bat sentitzen dugula eskolaren inguruan. Um, Joana Bizkai, ele bakarrian direna augekira... Badira ele direnak endaian, lehenik? Ba, badira ele direnak, eta... Badira, enitz. Eta e, euskalunak direnak ere familietan, baina e, e, ele bakar tasunaren autua egindutena, e, francesa ikasteko. Ala ere, atxikiak Orduan, dira Euskarari, uh, burasuak adibidez? Atxikiak dira Euskarari, baditut nik endaian burasu Euskaldun nahi nitz. Orduan, horrek ez du ezan nahi Euskaraz ari direnik beti aurrekin, baina bai, bai mintzo derela burasuak Euskaraz. Eta eta ezan ezak e, gehiengo bat dela edo, edo bedaren bai, erdi-erdi ez. Elei bakarian diren aurrekin lan beti eta galdera bera eginen dauzun, baiaren frantzisena, trabak sen dira aurrekin horiek lan? Segur da, aireakze denburetan, kantina denboran bortsaz beste elei diren ikasileikin komunikatzeko, bortsaz frantzisaz mintzatzen dira. Dea, aien echtean, Euskaraz mintzatzeko biziki zaila da, beraz elei bakarikin bortzaz mintzatzen dira. Guk, klasean entzatzen dira, Mur giltze bat ala ere esortzen, beti euskaraz mintzatzen, haiek motivatzen euskaraz mintzatzeko ere bai haien artean, bai guri, klase den buran. Eta hori, pixka tautsia da, ere ahtze mementuetan, eta kantinan mementuan, bortzaz, ele bakajak direnaz e eskolan komunikatzeko beste augekin, frantzisera pasatzen dira bortzaz. Maielen eh? eta eskuara erakaskuntza on baten eskaintziko eskola elebiduen eskola publikoetan berdan murgiltzia aipatu duzu hori da falta e, Segur da, badira hor esperientzia batzu e, ama eskolan murgiltze sistema emandute plantan eskola batzuetan bortsaz ikasleak e, maila ubetzen dute eta gero lehen mailarentzat e, e, obekitzen itzen dira euskaraz mintzatzeko eta eta maila ubetzen dute Beraz, bai, borgiltze sistema garatzekoa da, sistema horren sistema ubetzeko. Joana Bizkai, hoak bera endaiatik? Hoak bera endaiatik, eh, bo naiz eta endaian gaztelera den gehien zuten entzuten, frantzese baino. Eh, bai, eh, elgagen artean aurrek eh, espainolez egiten dute gehien bat, E, Euskara azere bai, entzuten da Euskara agian beste eskoletan maino geio eta gero bai murgiltzearekin segur da hobelita ikela egoera eta hori bai ezagutzen dudala azkaineko eskolan azkainen sortu baitute murgiltze eredua orain arte funtzionatzen zuten e, iruegun lauen gain eta horten pasadira demora osoz e, murgiltze, murgiltze sisteman Hori azkainan, eh? Hori azkainan. Eskoraren mailaren aldetik, beraz, desberdintasun bat zenitzen duzu, jadanik? Horganik, jadanik, ez nezak aski begia da, behar Ola da? Hola formulat... Be, begia da. Horizienaz, uh, morgiltze eredu eh, ere osoa, aurten da nik implant, eh, da, beraz, nik sendituko dut agian horregoite eh, naiz ondoko urteetan. Baina, bai sentitzen da, la ere horrek entzun dutela Euskara beste eskola helibinutean maino gehiago. Uh, biak ikastoratik pasazizte, misio lujalde edo ere imuetan senditzen hotezizte, uh, uh, joan abizkai? <laughs> uh, bai, bai, uh, misio bat etaz uh, uh, argatua, argatua, <laughs> bai, uh, bai, bai, bai, eta... hori ez da ukazzen al, uh, gogoa dugu gure hizkuntzaren transmititzea, eta, eta, Euskara maitaraztea e, aurreri, albezain bat, gero argi dugu ez dugula e, e, ikastolaren e, maila lortzen ahal, e, kakotzen artean, e, batzu untsalotzen baitira, baina e, egoeraztugu berdina, baina bai, bai ala ere e, gure misioa e, gogoz e, gogoz uh, hartzen dugu eta eta albezaino onge egiten. Maialena? E, bai, egia da, badakigu ikasle geienak, uh, Euskara bakarrik uh, eskolan entzuten dutela eta beraz, bakarrik uh, gurekin Euskaraz mintzatzen direla, beraz, uh, gure gainda aien, uh, euskal duntzea harrakakautxan uh, ahtan. Mm -hmm. Beraz, bai misiobat bezala hartzen dugu. <laughs> Ditu zuen ahalekin, uh, zuen lanaren emaitzak neurtuak dira, ebaluaketak uh, badira, bereziki zurekin su mitzatuko gira horretaz uh, mairen frantzisena, CMBko biko ikasler uh, pasasten baitz uh, zaizki auriek. Beraz, ebaluaketak berriki uh, pasatu dituzu, explikatzen aldo zu, lehenik uh, zertan oienarritzen den horren egiteko eta zer erakusten duen horrek. Beraz, bada Europako hizkuntzen uh, itun bat edo sartabat uh, Uh, eh, izkuntza mailekin, uh, izkuntza maileak zehaztuak dira, bada abat, abi, bebat, bebi, zebat eta zebi, uh, mailak. maileak. Uh, zenbi bukaeran abi maila uh, gainditza galdeginada uh, helibidun uh, sisteman, eta zenbi bukaeran pasarazten dugu uh, ebaloak batzu, euskara eta izkuntzako, izkuntzako ebaloak eta batzu, um, Uh, ikusteko ega uh, mailori gainditzen duten eta aurreintxe bukatu ditu nire ikasleekin? Ema Dena <laughs> Denaik gainditu dute. Numa eta plaza egiten du. Ha, bai, ez gira debaldetanari. Huri da. Et, <laughs> Era kasleuna baitute. <laughs> e. <laughs> eta adinbera duzue biek, e, eta joan Bizkai behar bada askainetan da jain nundik pasa pasazinen? Ze eskolatik edo ze eskoletaik? Hor duan, nire lehen postua izan da miarritzen, eta hor bai uh, badela desberdintasuna ondia, uh, Euskara mailaz um, naiz aiz, eh? eta ondoko postua haukan nuen um, Angelun, eta bai, nabari kostaldean uh, aurrek uh, Euskara gutiagoen zuten dutela, eta hor um, maila ez dutela berdina. Baina, uh, hori beti artean emaitekoa da, batzu ateratzen baitira ikastolatik, hor duan egezibizen ditugu bizpairu ikasle urte guziz ikastolatik atera eta batzuek entzuten dute edo familian, edo edo lagunen etxean, edo... Hor duan, zaila da horoko mintzatzea, baina, bai, ala ere da... kostaldeari komparatuz aurten dituzten postuak ezilena em ein, ein zailak jaren nuke euskara mailaren aldetik bestez konparatuz em uh, mailaren frantshesena uh, nik ugande bi postu bi bi eskola berdinean instalais uh, angelun biak, jago uh, e nuke badela desberdintasun bat hor uh, nere klasean artean angelun eta baionan baina hala dependentzen uika hizletas uh, urte eta urte uh, batetik bestera eskola berdinean aldatzen alda ere em um, Hor ikasle hainetz joaiten dira, edo batzu joaiten dira udalikura, eta ala, egiada da badutela beste leku batzuetan entzuten dutela Euskara ere, eta angelun gutxiago, ala, bada edes behintasun bat, baina oroko ere, maila behit dina dara egiten algenuke. Mm -hmm. eh, beha bada, jaztik, eh? jazko ikasturtetik egiten den edo egiten diren tap delako horiek, ba, nun bai leku berri bat emanote diote Euskarari aktivitatean garatzeko, mailaen? Nere diazko eskola nangelun etzen deus Euskaraz uh, Proposatua, eta urtean uh, udalekuko animatzaile bat heldu da Euskaraz uh, egiteko aktivitate batzu. Uh, nere ikasle batzu, bahnean inskribatu dira, baina gero aktivitate bakak bat da, beraz, uh, ez badira aktivitatea zintirisatuak, uh, ikasleak eza Euskaraz baita urtean uh, inskribatuko direla. Mm -hmm. Aktibitatearen arabera da, eta ez, uh, sobera hizkuntzaren arabera. Hizkuntzaz gaina eskual kulturari lotzeko egin bideak edo ekin beajak badira edo egiten dira gauza batzu? Bai, de gertakari batzuen inguruan ulentzero, jauteak, kohikahala hori gusiekin entsatzen dira pixka bat ikasleak Hizkunttzz gain euskal kulturari lottzen ere, gertakari batzuen inguruan bereziki. Eta hendaian Joana Bizkai beraz uh, gauza bera eh? eskola eskola kulturari lotzeko, behar gehiago presenda eskola girua ejanduzu, Han, bai. ala ere eskola skampoko aktivitate horriak lotzeko, augen, augen, dako, egiten dira gauzak. Hor bai egiten dira gauzak, hendaian eh, bai izan ditugu eh, TAP animatzaile Euskaldunak, eh, eta, eta azkainan ere, eta eh, endaiako... Zapen inguruan ez takitzusen nola pasatzen den ez baitutsekulan uh, uh, barnitik ikusi. Aski behia zire ere uh, postu oktan, ezan eh, behar da, utsailiana asiz zire Baina Bai, aski behia uh, etxearen uh, politika da, urte guziz uh, uh, animazioak Euskaraz proposatzea, bederen uh, bizpairu urte antzea. Osoki Euskaraz, orduan duan, uh, ere bidunei proposatua dena eta hautesuna adibidez ukandute San Merranekin skate skatea animazioa eta urteguziz badira hola egituak diren animazioak euskaraz eta jehan eh, tapetan arduratzen diren tap, tapetan edo eh, eskolatik kanpo diren denboraldi guztietan arduratzen diren helduak eh, euskaldunak direla ere beraz horrek laguntzen du hainitz Bururatzeko ikasbik mintsaldiak antolatuuko ditu astelean aster eta astezken hauetan, hizpura maule eta baionan lema edo gaia unekilan euskararekin elebidun bilakatu eskola publikoan. Erakasle bezalazer joa jedo aurku eman edo egin zzakete laguntzeko edo pixka bat erakaskuntzak kritikatzeko ere mailen frantsesena? Alde well, batezetik izango uh, uh, nuke dela... Posible dela en el eh, eskola publikoan chez Goulachki baina gauza initz segitu sadidas eh, eh, eh raiten alduko ikasle bat el bilakatzen dela bukatzen bari badu bere bere eskola guztia el eh, bidunan lycée arte eh, egia da, somdiena de dela zenbian eh, initz gelditzen dutela hor bada ustura hondibate eh, bon epek eta hainitzak hori kontutan ahitzen dute, eta, eta gauza hainitz eginak dira hori bultzatzeko, eta, eta segaginan ikasleak segitzeko uh, Euskara. Hala, lizu hakte bukaz uh, segitzuntelarik uh, Euskara, uh, men mentu batez, ala ere Euskal munduan sahtu dira, eta ala, behar da kultura, eta, kultura hainitz uh, bultzatu, eta eta ikasleak segitu behar dute uh, burura ino. Joana Bizkai zurekin bukatzen dugu, oak bat edo ahulku batzuk ere? Bai, e, nik janezake, bai, e, Euskaldun e, bilakatzeko, e, e, elibidun sistematik pasatuz, e, importantea dena, garrantzitsua dena, e, rela buruasoak eta kausa zatzen garrantzia eta horrek baltzatzen du ainitze aurjaren interesa orduan e, bai hutsada eskolaren desmartxa egitea baina e, buruasoei ere egitea e, indarra kanpoan e, animazioa prestatzeko eta eta e, Ara, euskal munduan murgi ala, murgi ara zaiko dute euskal ingurumen bat sortu aurren inguruan uh, mm. interesa eta eta ah. emilla uh, bultzatzeko ez dela eskolaren gain utzi behar. Se goja. Mairen Francesena Baiona haundiko ikolan erakasle zirera euskara erakase eta uh, zu Joana Bizkai uh, baien daian baita ere azkainen denbora erdiz eskertzen zaituztegu lekukotasun uh, horiek ekagririk e mire esker zuri mire esker